Objectiu sí, perspectiva i futur jo crec que també, però amb matitzacions. És a dir, les dificultats són encara molt importants, els estats són molt reticents en deixar competències que els pertanyen avui en mans d'un govern que estigui per sobre d'ells a Brussel·les i per tant ens doncs, dificulten constantment aquest procés que hauria d'arribar a consolidar aquest objectiu que jo assenyalo com a necessari. Jo sempre que aquesta és una Europa dels governs que els governs habitualment l'han fet inviable. No? una Europa dels governs que els governs han fet inviable. És una frase que ens quedem. Josep Anton Duran i Lleida, diputat del Parlament Europeu per Unió Democràtica de Catalunya i president del grup espanyol del Partit Popular Europeu. Anem i caminem cap a l'Europa dels pobles, de les nacions, dels estats, o de què? Miri, jo crec que avui per avui no es pot negar, i el president Pujol ho recordava en un mateix dinar col·loqui aquesta setmana a Madrid que la realitat d'avui és eh, l'Europa comunitària, és l'Europa dels estats i possiblement en propers anys continuarà sent l'Europa dels estats la qual cosa no vol dir ni està al mateix temps eh, per dir-ho manera contraposada amb la necessitat i amb la pròpia realitat de que s'està avançant cap a una Europa que contempli eh, unes regions no el conjunt de regions que poden constituir l'actual Europa, que no hi havia no sé, 200 o 250, sinó aquelles que en el cas nostre, doncs Espanya ja podríem parlar de Catalunya o d'Euskadi o fins i tot de Galícia i alguna altra tenen per si pròpia una empenta determinada al marge inclús tot el que signifiqui culturalment i políticament i històricament aquestes regions cada dia més tenen una presència vital en la construcció d'Europa, per tant jo crec que a curt termini se seguirà parlant de l'Europa dels Estats però que en qualsevol cas no estarà contraposada amb una realitat que cada dia és més forta que és l'Europa de les regions com a realitat que existeix amb força a Alemanya segurament si no ha no estès dividida com està amb l'Anders i val a dir que la divisió amb l'Anders va ser imposada pels nord-americans, francesos i anglesos, els que van guanyar la segona guerra mundial, amb la voluntat de destruir o que si més no Alemanya no avancés Es presenta el que més força el fet de que doncs, persones que estan al front de governs de regions alemanes, l'Anders doncs plantegin unes innovacions pels seus països que segurament si tot estés en mans del govern central de bon allò no hagués estat possible i avui trobem regions o l'Anders alemanys doncs, amb una força importantíssima a Hamburgo altres eh, lans d'aquest tipus ens donen prou bona mostra.